Однак йому не пощастило зробити цього. Попереджені вірними людьми Аецій і Теодорід поставили Аланів посередині між своїми військами і пильно стерегли Аланського короля. Тим часом Аттіла дізнався, що багато союзних вождів вагаються битися їм на боці гуньів, котрі підкорили їх, чи перейти до Ромеїв та Вестготів. Уперше в житті злякався вождь гуннів і наказав привезти до себе волхвів-ворожбитів, щоб провістили майбутнє. Стали ті волхвувати, удивлятися по своєму звичаю. То в нутрощі жертовних тварин, то в якісь жилки на обшкрябаних ножами кістках. І всі присутні ждали, що вони скажуть. «Ну!» – не стримався тіла. Збентежені волхви переглянулися, і старший, звівши вгору руки, прорік. «Великий Кагане! Боги віщують лихо гуннам! Багатьох своїх синів покличе до себе Тенгріхан! Заплачуть гунські жони на берегах бистроплинної тиси і тихого Дунаю!» А тіла посірів. Ну, і все. У кожній битві бувають з обох боків великі втрати. А хто переможе? Боги не кажуть про це. Але утіхою для тебе і для усіх нас буде те, що в наступній битві загине верховний вождь супротивної сторони і своєю смертю затьмарить для своїх торжество перемоги. Довго мовчав Аттіла, заглиблений у роздуми, занепокоєний грізним віщуванням. Важкі перечуття гнітили йому серце, захмарили чоло. Врешті він сказав, «Королі, князі, вожді і старішини!» Не для того прийшли ми сюди, на край світу, щоб відступити без бою. Я хочу загибелі Аеція і доможуся її будь-що, хоча б і ціною власного життя. Тож розпочнемо. Поставив він свої сили так, що сам з гунними, опинився посередині величезного війська, якого не збирав, відколи сонце сяє, жоден військовий вождь. А на крилах стали союзні племена – гепіди, остготи, бургунди, тюрінги, словени, венети, І рушили гунни вперед, щоб зайняти вершину горбів, які відділяли їх від ворога та не встигли пройти половини шляху, як Аецій і вестготський король Теодорід ударили силою по їхніх лавах і відкотилися гунни, а Ромеї зайняли ті вершини і укріпилися там. Тоді сказав Аттіла своїм одноплемінникам, бажаючи підбадьорити їх, «Гунни!» Ви перемогли безліч племен Тепер до ваших ніг Якщо ви і тут переможете Упаде увесь світ Ви створені Тенгріханом для війни І ніщо інше незвичне вам так як війна Бо що любіше хороброму воїну Ніж своєю рукою наносити удари ворогові насищати свій дух помстою – це великий дар природи. Тож, бистроногі й легкоруки, нападемо на ворога, бо завжди сміливий той, хто завдає удар у перший. Зневажте і знехтуйте ті різномовні племена, що стали зараз супроти вас. Захищатися спільними силами – то ознака страху. «Дивіться!»